«Може, це просто запах, який нагадує корицю, але жодного стосунку до неї немає?» Вчепився я уздогад, який залишав, бодай, найменшу надію на майбутню відповідь. Зранку, залишивши гулю біля речей, ми вже втрьох працювали над розширенням розкопок навколо знайденої мумії. Я нікому не показував вчорашніх знахідок. Ні хрестика, ні ключика». Пригадуючи, як швидко згас у Петра інтерес до бронзового солдатського гудзика, я подумав, що й до них в нього цікавості не виникне, тим більше, що від них корицею не пахло, а отже український дух їх і крилом не діткався. Яма вже розширилася метрів до п'ятьох у діаметрі. Я руками розрібав її внутрішній край, що осипався. Петро працював лопатою. Я не зрозумів, чому він її забрав чи то є жалощів до моїх несподівано стілених долонь, чи то для того, щоб самому було зручніше працювати. У кожному разі мене влаштовував результат, а не його причини. Я обережно осипав край ями, уважно глядаючись у пісок. Поки нічого цікавого не траплялося, але неймовірної сили впевненісті в успіхові примушувала мої губи тримати на обличчі застиглу, але при цьому живу й абсолютно щиру усмішку. Я кілька разів відривався від піску і ловив на собі погляд Петра. Він поглядав скоса, але я бачив, що його очі якимось невидимим психологічним магнітом притягувала саме моя усмішка. Якоїсь миті мені здалося, що він теж усміхається. З ним явно коїлось щось дивне. Галя по-жіночому зосереджено займалася тим самим, що і я. Але вона глибше занурилася в пошуки невідомого. Для неї, як і для мене вчора, нічого, крім піску перед очима, не існувало. «Саме в такому стані здійснюєш найдивовижніші знахідки», – подумав я, і далі осипав внутрішній край ями. Знову мені вдарив у ніс запах кориці. Міцний, стійкий, трошки вогкуватий дух». І дивно було, що сонце, яке вже давно піднялося, висушило повітря і поверхню піску, але забрати вогкість із запаху кориці не змогло. Запах наче піднімався з дна цієї неглибокої ями, наче просочувався звідкись знизу, з піску і каменю, що встелювала нерівне дно розкопу. За якийсь час я знову потрапив під владу цього запаху, так само, як і першого разу, коли поєднання подиву і остраху примусило мене відмокати в гарячій ванні і терти себе щосили жорсткою мочалкою після ночі на пущанському цвинтарі. А потім, коли збагнув, що боротися з цим запахом безглуздо, до мене несподівано прийшов спокій. Та й запах виявився досить благородним, незважаючи на могильне походження. Могильне походження. Ось можливе пояснення цього явища. Адже і тут учора ми знайшли муміхкований труп. По суті, ми, хоча самі цього не розуміли, розрили могилу. Розрили і не закопали. Ось він, точніше вона, мумія, лежить майже посередині розкопу. І від неї точиться цей запах, запах духу, про який так довго вчора говорив Петро. Я майже доторкнувся носом до піску і принюхався. Той самий запах кориці. Гаразд, так і звихнутися можна. Я глибоко вдихнув, перевів увагу на те, що можна побачити очима. Знову почав осипати ребром долоні пісок із внутрішньої стінки ями. І раптом пролунав крик галі. Я озирнувся. Петро вже сідав біля неї на опочівки, а сама Галя тримала щось у руках на здвоєних долонях. Наблизившись, я теж присів поруч. Придивлявся до дивного чорного предмета, що викликав у мене певні невиразні асоціації, і намагався співвіднести ці асоціації зі словами. Шукав назву. Так тож, здивовано протягнув Петро, доторкаючись до предмета вказівним пальцем правої руки. Тож, я вже й сам здогадався, що це. То була окрема мумія відсутнього члена великої мумії. «Теж цинамоном пахне», – майже прошепотіла Галя, все ще під владою першого подиву. Вона тримала знахідку перед обличчям, і наче для ще більшої певності і далі її нюхала. «Віднеси туди», – показав Петро поглядом на мумію, яка лежала поза нашими спинами. Галя повільно, наче знехотя, підвелася з колін, струсила з джинсів на липлий пісок і віднесла маленьку мумію до великої, поклала її поруч. Потім повернулася на своє місце і продовжила пошуки. Петро викурив люльку і теж повернувся до лопати. А я, коли підходив до свого краю ями, окинув поглядом нерівну лінію близького обрію та ясно побачив, як грань між видимим і невидимим перетинає щось схоже на верблюда. Так, сумнівів не було. У межі нашого обрію увійшов верблюд, а поруч із ним виднілася маленька фігурка людини. Через плавкість гарячого пустельного повітря важко було визначити відстань, яка нас розділяла. Але вона зменшувалася. Я вже розрізняв, що верблюд був нав'ючений. Я озирнувся, щоб перевірити, чи помітив верблюда Петро. Але Петро длубався в піску. Міркуючи гукнути його чи ні, я подивився в протилежний бік горизонту, за яким звідси невидимий ховався Каспійський берег. У найвіддаленішій доступній для ока тоці обрію, праворуч від Петра, теж щось рухалося. Поступово я розрізнив удалені фігурку людини. «Щось забагато для проклятого місця», – подумав я. «Але були ці мадрівники ще далеко, тому цілковитої певності щодо мети їхньої подорожі я не мав. Усе ж таки поруч місто. Ось вони йдуть або звідти, або туди». Тож я вирішив не відривати Петра, промовчав і повернувся до свого робочого місця. За годину я згадав про мандрівників, один із яких був із верблюдом. Звівся на ноги і роззирнувся. Я побачив їх обох. Людина з верблюдом наближалася і залишалося їй до нас не більше півкілометра. Приблизно така ж відстань відділяла нас і від самотнього перехожого, який йшов, очевидячки, з морського берега. Я придивився, уважніше помітив, що мандрівник несе рюкзак, а одягнутий у синій спортивний костюм. І тут, наче повітря, на мить стало прозорішим. Я опізнав цю людину. До нас наближався полковник Тараненко. Мовчати за таких обставин більше не мало сенсу.